سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه كما ينبغي يص... ينبغي ان يصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد inderuar i gjemat me ajetin 87 në sërët u le araf vazhëdhimi i spjegimeve dhe i komentit ton modest para gjematit duke lutë Allahu në gjëlle gjelalu të gjitha punët që po i banë kabul në i banë insha Allah në rjedhe të ajetëve në lidhe me statutin e sirjes të për nga merve të Allahu gjëlle gjelalu në një zotë edhe i badet ati s'ka zotë qëtër vetëm Allahu gjëlle gjelalu këto ishin atot dispozitat e mënirës së sirje së atyre në lidhe me besimin edhe i badetin Allahu gjëlle dhe lalu shenu, edhe shërimi i smundjeve që u zgeroshin një kohë ose një periudhë prej periudhëve që një, odheq, një për nga merë o dhe heçte një një vend apo ma shumë të një vend apo ma shumë për nga merë një vend prej vendve dëndëruar në, në jemi në redhe me Shuaib A.S. në ajetin e sotit a i thot njërzve që i printe në kohën e ti وَإِن طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا وَيُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صلصه نسيو ني جروب براي نيرز لبسولنا الله جل جلاله هذا جروب يتر الي يكت فون مع السبينه اذا يباني لوي Nuk i besoni argumenteve që i sola nga Allah u gjëlle zirelu u gjëlle shalu E pala qëtër po Sa atëheri jo obligojmë me një gja Sa pasviru Bani sabër E këtu fjalla sabër nuk e ka për qëllim sabërin që spjegojmë na Bani sabër prej saj belaje Po këtu fjalla sabër e ka për qëllim prit një pak Pasviru në këtë asë në këtë ajet Do me thoni në toziru Prit një një moment Sa deri kur të prit një Hëtta jahkum Allahu bejnëna Dheri sa ligji I Allahu gjëllë e gjëllë u të vjen Edhe t'i dalon punët mes muë Edhe mes juve Kështu ju thashe shuajba a.s. Prit një një moment, prit pak vëndsober Dheri sa ligji Allahu t'i dalon gjonët Se un I dalova gjonët në argumente Po tha ju ka argumente së po kuptojshë اِفْتِنَ لِجْلِهِ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَعَالَى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَفَنٌ جِئْنَاكَ بِالْمَسْرِطِ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَّاكَسَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ جِئْنَاكَ بِالْمَسْرِطِ آيَةَ جِئْنَاكَ بِالْمَسْرِطِ في نَكْتُ فْيالْتْ زُحَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كْسِيرَا گُوين مِنِ اسْتْرَفِ الزُّلُومِت سِت سِيرَا گُوين پَرَنْدُريا الزُّلُومْچارو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لأنخرجنك يا, يا, يا شعيب طال اته الظلم جاره تكوساتي تصلك شيء غريب كوك نال لأنخرجنك يا شعيب طب دترضوم يا شعيب براي بنديت دتثيم ياس لأنخرجنك يا شعيب والذين معك والذين آمنوا معك نتجيتن كو dalja nga vendbanimi jonë vazhdojnë edhe për ato që ti të kanë besu ti edhe besimtarët do t'ju përzomë len u kërigen nëk len u kërigen nëk e jashu aib u lëdhina amenu min karjetina ose do t'u avhem kushtin qeter për punën e daljës përzonës i gjretit spjegun për ajetin të edhe të të edhe ka të boje me këta nësot prap sa ndo që përzomë besimtarët Ose do t'ja vëmë një kush qëtër Ta ki qëtëri cëllë i qenë Ka për nga mërë po përzikën këjtë Po ki qëtëri kush cëllë i qenë ka Ta au le të uudun Në fi milletina Ta e, ose do të kësanin Dinin e vjetër prapë La nuk rizënë në ke jashu aibu Në vellë dhina amënumak Au le të uudun Ne të uudun Në fi milletina Ose do të kësanin prapë në dinin ku këni qenë E kush me këti Me këti për nga meri Allahu gjëlle gjëlelu e Në tëllin din ka qenë ai faktikist A i si ishte në asni din para se tje për nga meri A i ishte në dinin e Allahu gjëlle gjëlelu A i ishte në fitretin e Allahu gjëlle gjëlelu Por ata shdo gjoj ishte e qartë E me këti ku Me këti në dinin e babës Ibrahimit Në dinin ati që i kishte emnin azar A i që ndërton të zotë në prej drasave Ja i mponojnë të dhe jafshit ke njerëzve me i bojba dit Ndinin e këti me kësia Fë au le ta u dhenna fi milletina Këri me kësi prap Kjo fjala gjëmatin dërshëm Au le ta u dhenna fi milletina Ose dhe të kësanin fan ton ka keni qen Allahu gjëlle zelalu i së fjegon Muhammed Mustafa s.a.s. qart Në Kurani Kerim Qka është kjo fjali? Më forti ku koment, më fort është mbi gimin e Kur'anit e Karimit të lirishtë. Kur Kur'ani ku sqehohet me Kur'an. Më fort. Tam dëgjom Mir Mohammed. Shuhaibit i kan thon, kemi me të për zon jashtë ose kemë kthi ndilin ton. Prap me gjithatë ato që kanë besu. Ti e o Muhammed, me ti e ka me rëll funa dhe me shtrënguar. I thanë Babalibit axhës, që ishte mbi kujtë mbi kujdes e kishë morën në kujdesin e ti e sipar sa në thuj që ti gjallit lavitan më shrikët thuj qka përdo, qka për i mungon pyte nëse i mungon për andëri la nëkdi hukme në duna kur gjoz morim asni qendrim për e pyte nëse i mungon të hola gjemak në lehu mala. I, i ofrim pare nëse donaj me umartu me matë bukurën ja gjojmë dhe arabë tha Lëzë u u agjnahu min bejni l'arab Tha javëgjojmë në arab Më të bukri një ajatë migruë Nëse donaj me umartu kështoh Nëse këtu i ka qëlimët Tha thuj Kini aja Gjallit vlaut me i fol Aja gjallin e vlaut Aja gjallin e vlaut e donë fërt Fërt E donë prejnë fmini fërt Pa dhe kurtritet e donë fërt Pa është interesant Edhe fmid migen e dojnë fërt Kalavitën me ta Tha o oh, gjali jem Ndë gjotash Nuk i thot o oh, gjali lovitem O oh, gjali jem Se midja për e konsideroj ka gjali në vlaut Për ka pëdashuria si gjali vet Tha o oh, gjali jem Kto përthojnë kështu, kështu, kështu Tha ku i ke halët Shka po ban Edhe ki si shë musliman Edhe ka vdek jo musliman Tha esmaja ammi Tha është sa e kreva a kreva qëtë u diqka sa johës kamëno për në sitë ative jkëmë sa në dhëjmyr wallahi lewëdhër shëmsë fi jemini me mabu djelin e dhëgjat walë kamarë fi e sëri e dhe hanën e të majdë ma të rëktu hëzë alëmra hëtë të juzhërëhu allahu au uhlëka dhëna sa dhe së kamelon këtë rukë dhe risatë aqesë allahun shash ose qëkatë rohëm parë të ili gjitë allahun Ta une nuk jam sezonal Unë nuk përnojnë më napoll 6 muj Me verësi pa pare 6 muj të në më përzon shkojt e shpia Unë si jam këso Ta une jam i urdhnuar nga Allahu qiketat e qesë në shesh Dielin gjatë Honë në të majtë me mivu në dorë se loket ullë I tha agja, si shë mëslimat I tha Emdi lima amara kallahu bi Ta hetë hetë tha het, bashdoj e rrugën tonë që ta ka trasu Allah i jodhë Wallahi tha lën u sellimak kur s'ka me të dërzu në t'je aqa jo musliman tha kur s'ka me të dërzu ka thonë Resullahi ma vol për këtë qeshkje se si ndodh i kjo tha inna allaha le janë suruha dhe dina bi regjul il pagjer tha mos, më, mos e që dikni tha Allahu islamin e ndihmon dhe një herën me matë poshtrit është interesant Allahu islamin e ndihmon dhe një herë me matë përshrit Pra ju kur ta shifë një dhe një njeri Që e dini se ashma i ligi Kesh bonjë një sevap Ju musia i përni ati kejt Tapish ka ka se e pavesh ka bonja jo, Aja pra pi përshër Po islami ashë ashti interesant Edhe pi mulinit ati Edhe pi lugit ati në mulinit e islamit Hinuj Hinuj Njoni ka një livad Nbi mulinit e islamit edhe evadita ta kulohët e drejt të lukë i mullinit ki guri jo në islamit ka poshë nuk e pitpi ka keki ujt ajsilët nëse i plëson kushtit edhe blun milin ton pa problem fjallën e kemi qetër kod thante keme këthin fan ton edhe keme këthin me ato që të kanë besu kështu kërkun prej shuajbit kështu kërkun prej musës kështu kërkun prej ibrahimit kështu kërkun prej harunit Qëtë të kërkujnë prej Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi sallam, me këthi, mirë pa Allahu sëllin e ajedë në Korani Kerim. Në të sëllin e ajedë i këllë dhe i Resulullah i qartë, për gjithë rotën edhe ditëve edhe i thaë, walën të rdaën ke ljehudu, walën nësara, hëtta të tëbja milletëhëm, jahudit edhe kryshtërët së kanë me upajtu me tia o Muhammed nësë një më nirë, pare, nësë një më nirë. طب ډيري کور، که تاسو قال مهو پایتو به تي وته مني راځ. کور ته وایشتي اون يم فنه يووه. کور ته وایشتي اون يم سیو، اته پایتون تي. ولن ترضا عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فصوي. كل ان هدى الله هو الهدى. فصوي سفايا الله دبثيمي I Allahut është besimi në të cilin që ndroj onë dhe muslimanët derin pikën e fundit E tha, që ka do të bojnë ato pra? Tha, ato do të mundohën kur dhe shofi se je ka mgullës dhe të vërtetën Me gjetë metoda Me gjetë, me gjetë metoda të ndryshëm shumtuese Me të bindë ndryshët Në përmet kuj me të bindë? Në përmet një filmit Në përmet një epizode në përmet një drame në përmet dramaturgjies në përmet liturgjies në përmet letërësies në përmet poezies në përmet prozës në përmet artit në përmet teatrit e në përmet këtive gjanave pra me pa thise e, kjo qenë ka rruga në përmet politikës në përmet politikës në përmet humanitetit gjeja me rëzikshme përgjisa gjanave që krishteri Apo jehudia të thyrën për e në vetë Më problematikëja, më, më rëzikshme Ndimat, humaniteti, fjala humanitet Fjala shëqat humanitare Fjala ndihën vulletare Fjala komunitet, fjala fondacion Fjala shëqat Këto janë gjona shumë shumë shumë të rëzikshme Për njerin e rëndom Këtë pra, këtë që pëndohet Pa këtë për sritër po, së frish punë Mësë që të dhikë kur prej gjonave që i përsrit hoxha, se ti e përsrit për dit pasullin që ka të dhët vjetë që vjet, për dhët, po e përsrit apene sërkoma. Mësë më së që të dhikë për gjonave të përsrit, e se ka në qëlimin e vetë. Qeshja humanitare, në përmet ndimas humanitare, me ndon njeri u kur merë një god zëjtin, apo një god vaj prej dikuj, Dhe ajo s'ka mra pa pasojeteve A i ka djetiketa Njonën e ka etiketa humanitare qëtërën E ka etiketa misionare Dhe thët gota e zejtinit E vajit ka lupi i sapuni që i ka artirin dherën e njonit Ashë mision E nuk ashë humanitet Ashë mision Masa sa janë misionarët që therën kristërizm Një popël me me kam shumë të qëditëshem Me me kam shumë të bukur Inderuar i gjemot Aqoma të tarza unka el jehudu wel nsarah hatta tetteba milatuhum kul inna huda allahi huwa el huda rasuluse hidayeti allahu tash i vërtet na te yemi kam ngulës deriku ka shku puna shoqata ndim e humaniteti i larg në mesën e muslimanëve me, me i son ni musliman ni hoç ni muslimane deraje jay i kan xheta do krenan mesin e popullit me i thonën ej hey, o burra Ikri me piksaj se san regull, qëndroni, kam gullnu në te Se sorosi ashtë shëqatë fetare Se resi ashtë shëqatë fetare Këto janë shëqata ashtë fetare, mas tivi janë jahudër Këtoj në kështu Këtoj në kështu drejtë për zrejti Paj një njëri, hodjë Edhe se donë qeshtjet humone Rinë kundra qeshtje vë humone Shka ki hajri ti këti Ato humanët, bashkë që këtë fjallë e pritin për tije Bashkë që shtu dojnë me qenë ato, si ti Që shtu ka në qefë, që si gjemotit dojnë ato Në përmetë ti gjemotit dhe përtojnë shumë mirë ato Mas humanitetit huaj, ash feja huaj Mas humanitetit huaj, ash feja huaj E kur spranën, kur gjohë pra Ndë gjohë se, dë gjohë mirë Hapi sitë edhe në nënvizo, hape veshin mirë E kur spranën ti pra Humanitetin e këtise du, qeshqen e këtise du, ndimën e këtise du, me Allah unë jam i lidhëm, a i do të mjapë me siguri. Kërë si do në të i kejtë këto, atëherë që ka bojnë do, do e nisin elementin e luftës, e ndesin zjarin me niven, i përqajnë popojt mirë, i ndzejnë popojt mirë, ata ta luftojnë ma zveti, e programja ative pra pashmihime qeshë humanitare, tonë i qesin pja aeroploni, gurubia, fatë amet maj gjallë, thonë çesin para vlonin me çadër të Vopek, poshtë vrasin prejnalt Vopek çesin, edhe prap pjesën të ndarshme do të mirë, prap pjesën vutë të rendit, e qëllimi në fund e kanë, si ti për shembull prej 3 milionëve, 500 milionë do pas 20 vjet, masazot vetë prapnit oliva 500 milion, 10 milionë milion shkojnë së fundos më mirë, qertu dhe heqin më bukur, janë më pas në rafisha on do thonë, ah, për shabbë dënyora be. Çufto thonë. E pi pi ha dha e marr atupi çet. Pi hava e biçet. E ku janë muslimanët? A di ku janë muslimanët? Ku jeti? Sa janë muslimanët? Ku jeti? Sa sa ke dhon për një vit? Sa ke dhon? Punës po kam unë këtej, i malli jam a 500 mark. Ai i ke dhon 400 për për Allahun, për Allah, rrugën e Allahut. Për zhvillimin ai ke dhon 400 për 500 vjet. A kenëni 100 pa honger? A po të vënë amel kur ho jasht i egon mirë ai ja transmeton hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe thot Kanat tamur alayamu wal asabiu washuhuru wala yuqadu fi baytina nara kaloyshin ditet kaloyshin ditet edhe kaloyshin javot kaloyshin muajt n spijën ton sundet ke zjarri kaloyshin ditet edhe javët edhe mujt në shpijën tonë zarmë nuk ndeskefare thuj ti tash, e s'ka ka në ngërë ato ato than e kluna, khubzuna wama una, ishte ushqimi jon hur me e that edhe uj tha, njom këto dhja i bashkojshmi edhe i majshmi ishin ato të cilët bajten gurnë bark e than për zotryjën e tire mendun se ajë më than gjengjen maj mirë ditat e hendekit edhe tregun se i kanë barkun të lidhën me gurë për mësë me judhim të ative e ato kër e shpaluun zëtriun ditën e hendekut a i kishtë e digur të lidhën mësë me i krizë varkin nga unësia ato pra kështuve me prun e na po spjegoim tash ato kështuve prun na po spjegoim tash spjegum qeshtën e zëtriut Abdur Rahman ibniauf radjallahu anhu a i ngarkoj një qështat shindeve pasuri ditat e krizës 709 pasuri bajn 700 ton mall, se një njde deve një ton ban në shpinë. 709 dhe 700 ton pasuri të vetën personale e çojmë në shit në Xham. Prej Mekkas në Xham, mbi 2400 kilometra u thon devët se Allahu ka tregtië se ka në Kur'an e Karim ku tha rihlatash shitai wal sayf. Kë i teverës? Në pranverën, edhe arritin sham në Xham në mëdisën e verës, shitin 700 ton pasuni edhe blejti 700 ton pasunin sham me qu me shqit mëkë pasunia qësista aqe që, të falin me dine kura rriti mas 6 muive e kishte ka popullin ati krize ekonomike e kishte ka popullin ati krize ekonomike ative s'ju kishte ratë 6 mujaf një pikë shi me dinat dhe ju kishtin tharat edhe bereqetet dherin pikën e fundit a rriti trektari profesional musliman me 700 deve mal 700 ton pasunin Në shëshin e Medinës para xhamisë, e pa hallin e popullit vetë në gjendje ishte ai tha. Ma li waqfun lil muslimin. Sa pasuria jeneh skarkohet sot vakof, mirni kush sa i duot. Kto ishin, kto ishin jerat burra? Kto ishin ato, ato njerëzit që na i thollën Islamin? Pra këto nuk lejuan që populli vet të arrit në atë derëgje e të veni jehudia i cili jeton te Alan Medinë. Beni Kuraj ishin në Medinë, Beni Qatafani ishin në Medinë Jehud, Beni Ka'luqaj ishin në Medinë Jehud, Beni Nadir ishin në Medinë Jehud. Khazrejja dhe Aws ishin Arab, mushrikë të Medinës. Kto këtej në Medinë ato ishin po nuk lejoin muslimanit çikto, që ishin zengina dhe baçet e hurmave ishin tative me armë, thon muslimanve, apo desni për perangë po, apo u bani jehudi apo shkoni. Nuk lejuan. Ato ishin të thurrën me zërat e mirë. El muslimul, el muslimi, kelbunian, el marsus Muslimanët janë sindër të esa për një një qetrin Jes alidhim, në tihim ebnahum Për ato majdhvogli bandë punën në matëmove Qka përthojmë na tash, unë për e teki një shembu në lidhë më ndërtimin e gjamive Unë hapa një Se dhja banë me i thonë propagandë, pa e shish propagandë Unë hapa një ide, prapër i thamë Për ndërtimin e gjamia dhe në rathin e kumanovës Edhe nuk i dija më edhe sot trapëllos po duam me dal prej asaj, për shkak se i kanë bindjet e thallasa e kanë me vend. Për shkak se i kanë bindjet e thallasa e kanë më më vend se të gjithë. Tash ndërtonin xhaminë te rrethit bashkë. Këtu i thash. Ndërtonin xhaminë te rrethit bashk. rafinave bashkë. pse ta lini xhaftin mbetet ta ndërton xhaminë vetë sa një kodër. Ndërton e bashkë me kan 150 markë edhe çaj çma më të move. Ndërtonë prej Llojan deri në Kursak edhe Ramali çërkesa të qytet. Bash, ka i Can Sinmark. Bënë padlet me padlet, bën edhe më të mëdhe. 150 mark, 150 vet njihtuni ja për xhamia. Ka kan 150 mark më thot. Edhe ai fshati Senim, edhe ai xhapi Vistit me me 110 shtëpi ndërtonin xhamin si Kodër, edhe ajo xhamia para Allahun i hollave ekonomikisht, sa jetojnë me një breng prej brengave të kësaj bote, tash ndërtoni bash këto. Për vet ka një. Me kanë sine pa 200 mark. Pra një xhami nuk ka as 500000 mark. Një xhami nuk ka 1 milion markan këtë dunjo. Po një xhami kushton 150 mark. A ke dëshirë me ndërtuën 150 mark një xhami 100 me 100? Kam dëshirë. E pse s'më ndërton? S's'ke mend. Por atë po ndërton. Se një limosht e tha po buzqëshi, edhe u thash as gjotha bre. Un ti ndërtoi të, të mates ti xhamia. Eh? pra ulemot thon këto 150 markë në xhami kur thon xahila thon ti an ndërtoiun e atit vaksinës në xhamin e ku i met për veprim e kuj se faja e kuj hini në fakt për me xahilit hini çashtu po hin gjithmonë aty po hin gjithmonë e, e ulemovave po jet po ndëgjohet edhe po jet 150 markë xemot 150 markë s'lukçani nesër ka nevojë sot ka nevojë ja po shikni çka do bëjmë Ramadan sot ka nevojë, ka pas nevojë që pas 15 viteve tek ne. Ke i threti kancile pas 20 markë. Filan në vitin 2000 Xhani e ka rendin 100 me 100 në xhami. Madhet, madhet, madhet. Edhe stërnipat, edhe ato s'ka të vinë mpastraçin vetëve me i zonë. Me gjithë institutin bile, me gjithë medresën brenda, me gjithë shkollën brenda. Mincin e pas 20 markë. Me kam me fol. Me kam me fol. Po këtare thash, në Hamburg, në xhamin e Hamburgut para 110 viteve. Para një më dhët vitëve dhe shë, o oh, burra, një gjaminë gjërma një një markë E blenë jashtë të sistemi tim që kam dëshirë me organizutën e hare A kam bindje se quna të ri do të akumdojnë këta, kjo do të hienë për dorit Po mpjum jetë me rakë se pojitash, ashtë një gjaminë E kanë blenë hamburë këtë milion markë Kanë problemet sinqerta me parët, ku një i marë të milion markë Kanë problemet sinqerta, dheri ku ka orë puna, ka, ka fjalë se po duhet me e këzit e prapë me qite prap, kishin inshallah do ndodh, inshallah jet. Por për 11 viteve mun xhaminë në, në Hamburgut ju thash si hoc ju thash, në xhaminë Mark në Gjermani. Ato njerëzit i kishin hap sit sa, sa sini i kamerës. Ku ka xhaminë Mark? Ka, ka. 2 milion njerëz janë në Gjermani musliman kanë një Mark shumë. Çdo muj ka 2 milion kanë një Mark në xhami, prej 20 milionëve. Një Mark. Hapni një kontë më invent, s'do të kanë një Mark shumë po me ishlu ka 10 me ishlu ka 30 mark në mujt ja kështu për shembul në këto terenut e tona ka në 10 mark e ka në antarëthi në shpijat me adhon hoqës si hoqë qka ta mërmenja me sistemin a Allahut me shku qka ta mërmenja me sistemin a Allahut ka një qinë mark në mëtë mëtë më. gjithë mërën për familje kejtë rathina me një kasë me qitë Ka nëshinë markë që a ti me hi pra dhe hoxha, edhe në dërtimi i gjamiës, edhe shëqatat, edhe fukarat, edhe të varfërk, edhe kejt. Ama me udhejt njerëzit që ka adin e manetin. Me udhejt njerëzit që ka adin e manetin, shka do me thonë. Nëshinë markë për shpi, që a ti hoxha, që a ti muezini, që a ti kaimi i gjamiës, që a ti medresja, që a ti fakulteti, që a ti pastrimi, që a ti... Nëshinë markë jenë shumë pare. Dhe të mishpi i bojnë sa para ato ka edhe ti kursen in, ama shumë gajle i ketë hekuna, shumë derë të tuk anë ekpej kryet, dhe më krya më farë, e hanë edhe ketë pazarë, jo, se se hanë pazarë, se kjo është e studiuar, e pazarë i për pa i ha të pastudiuarat, kër i ha pazarit të pastudiuarat, pra që ertë majsë brabe i vindë, a po e vazhdo një si na, apo dilni pite na, se të konsiderojnë se jetë ato, thuin, apo dilni pite na, që më njërë përdorin sashme rëndësi, I than Ja shuaibu E salatu këta E muru kër Aki namazi jetë ti e je pëtërnën Me boshka pëtëdonë ti e shka pëtëbojmë na A shka pëtë dhuti Jo thë shapur namazi kë shuaibu I tha Allah u pëmërdonën me ju thonë E tha pra meri gjematin tane dhe hef Meri gjematin tane dhe baju Tha, tha shuaibu Di fjalë bër nga meri E vale u kun nga kërihin pamë zorë çka thojë më shumë ingrati, i ngrafi i panga merr Allahu xhelal xelal usa amëzordha po na prrdinë thënë joni praskapojë u tham ka diftareina ala llahi el kethb zanatha po i baim Allahut shpiftje nëse edhe një herë kthejmë fjalë ju se kemi admene nuk baim shpiftje as baim bifsanca në armaton në arketon thalo se fa juve sa kon këtu ma para 500 vë kon këtu linë moketa linë hoxhën çfarë kanë hapti hoxhës ç'i thonë ato ti si palen dështë ta mos mëndonë sa ishka ka qef me të finë qëtër femë se ka shpien ma ton durë si të gjithë. Jo, a e ka gjithë shpien, fa gjithë ka qendrët. Po njoni këtu që a i oti jo që të volë gjurën të në tonë dhe thotë, që ka priti më samë o këshaja, që si pa më abete më së i seki më renë, që kë janë shaj? E një për pra, se numrat i ka me veti, numrat i ka me veti, targën i ka me veti, registrojë, ikë. Sa në, shuajbi, dhëtë këthejnë, në fejnë e juve, bada anë në gjënë Allahu minha, pasi që Allahu në shpëtoj për asaj. Pasi që Allahu në shpëtoj për asaj. Interesant, kush është musliman, është realit, të të kuranor që është shpëtuar, po ja që i do janë aqë të tërbul, nga ona qërën, interesant, musliman rri, qështu, musliman rri, e zonin e ndon, e ngon, namazin e falë, falët, namazin e falë nga mazarin e njëndon edhe këtë pun me regulli ban që të në mrenan zemar e ka një bëshlet zhik i ka met pëse metëm këtu që të bëshlet do me mërë zi qish zhik i ka met sukur se anë i se jam muslimar ama ati i qetrit ma toni kam bërë rinë dajma gjithë mornë sukur kur e ma në dizgin dikush gjithë mornë rinë kompluk prej qerve asme unisë As me onal, dëgja, mos e djeg lamelën e vllavë ime. Mos e djeg, mos rreg, ja citen parën, ja citen thërmën. Njëron fitudijave, mos djeg frizat zotet e mos se s'po çipet harrit, a dim kush jemi, çka po bëjmë na. Ajna fjalën ta dim kush jemi xhamati jon nuk duhet me marr në atë kuptimin se hoxha ka dishim nëse na kush jemi, na e dim kush jemi, po e kemi fjalën për lafa. E kemi kur me lduhanti Kër me lëduhanë edhe dinaj rritet, rritet, rritet, rritet, majzë pra, me ti janë në lullë në në në në në. Shka qetaj? Po qetë kopilë, pra, po. Edhe ato duesh me shkubi a hekish banal. Duesh me hekët e aje hëla që qatë jash, pra. Edhe populli jun, edhe populli arab, edhe populli turk, edhe populli pakstaned, edhe gjithë muslimarët në bot, i ka mujtë kopili. I ka mujtë kopili se s'pëllon, s'pëka kush mjë athi. Duhet mjë a lon edhe vetëm fletat vetëm fletat si vetëm prejative fletave si fiston prej çerave kët kët çerat që duberon to vetëm fletat e ati vlej i ndëruari kët punut do të më aborrushi kët punut do të më abor patligjonit kët punut do të më abor freglës kët punut do të më abor vleshit këtej vekët punut më abor do të më rënë u poshtë kët e me çka më rënë u poshtë kët rënon poshtë më shpjegim kët rënon poshtë më ndejm njëri i shpjegon e çetrin dëgjon e shoh me ku kemi gabuar së bashku largomi nga gabimi Edhe nuk vën puna me na rromi, thierat sa hardojn ato me na rromi. Jioni të kudrëtan im të, katëm falni. Im të kudrëtan pas tie, arësia e merr bagerin me da, me ta prishfir. Hiç pak, pak punë s'han hiç. Edhe kështu vën ta prish o borrin, edhe e arësia e tu. Um. Mas di vet veçaj njerë i vën thot, ajo gabim atonaj. Çajin, ajo ka gabim po ka ajo, shkoj. Ajo ka okay, kapim u bo, po mirë bë une sa arë, kam dak me ndërtu, unë ndërtoj t'i prish, unë ndërtoj t'i prish E tole tje, një are, si shkon mirë, si shkon mirë, si shkon mirë, si shpas bo, ki, kishpas bo E po, edhe që shamma mirë, pro, ashma mirë që ti, ato gjonat që i posëdhe une Ti konsideroj shetë edhe mështi prekësh, e unë tu atë kur asë në herë Qa ma mirë, mështi prekim gjanat e njani qetrit, se gjanat e njani qetrit për qetrit janë shetë Mështi prek qëra Allahu neve qështë nga ka edukun në Kurani Kërim për qeshtjën e feve qera. Qardë, në surët u lenë amë, në gjuzin shtatë në Kurani Kërim, qële surët u lenë amë, sa i përkatë feve qera, qardë Allahu tha, mësë i shani feve qera. Qëtu tha në Kurani Kërim? Ta mësë i fyjni, mësë i shani kërkanë. Që më nirë dojë t'i bojë Allah o t'i badetë? Mëse në në qma fare, qëtu ka tha në Allahu në Kurani K مثنث مفع ولا تسب këthen e ta shajnë fejnë e vërtit. Mësë shajnë. E qka vonë e prati? Ti, ti ja, ja prune në kom me të shajnë për një manë. Ja prune në kom ti me të në nëshmu fejnë tonët vërtit. Sa felatë subullahë, valatë subullahë, valatë subullethe subullah, subullah, dhinë, janë unë me ndunë i laë. Mësë i shajnë që dhe të fejnë. Ti ja di qka të mëshë. Apo do me ditë se ato e kanë gabinë. Mësoj e tonë dënë sarashë e vërtit, këtë drejtë se në ta merë kur kur se kjo e drejtë botnore këta bota e mbron dilsuj në këllë, në Gjermani, në këllë hipa i misionari që i thërë kristiz, në krishtizm në krishterizm, në qërë stretuarit edhe janis në këllë, minhen, në kejta viset meranë më mësi njejë mësërumbin ko meranë më edhe pyjtë kështu, Isus i kështu Isus Jezus Kristus kompë morgëm edhe ajtë piskat me zorë shumë të larkë Verklish kont e e morgen A i me sigurit do të vjen nësër Do t'ja fjell pache njërzit Do t'ja Do t'a lik, likvidon të keqen Piskat në rrug Njërzit i mlejë dhe në gjithë për qark Dikush kalon dit. Dikush nalë të dëgjot teripikën e fundit Dikush thot faleminderit Dikush e shon Pre njërzit A i hit H iq farës ti intereson Qka tha njërzit A i shpjegon Po Njërzit në nkalë apo nuk, apo unë kam hip një herë me një vend. Edhe unë i pagjare. Edhe unë thashë skadarsta me thonë. Po dhe mua do të pa, do të them, do të shan, do shku ndo në LND. Çfarë? Unë fol arabisht, fol gjermanisht, fol shqip. Edhe bosh nyakis funa. Nuk ka trëgu. Sa dasa me fol çaj fola, sa me shka më armarë hiç. Çka ta merr mendje? E kam vendosë me dal netër tetuma. Mun tum. Çka ta merr mendje? nejve që i bu dala një harë e kjo të shim për shim prej njërëz veqer prej tonëve ishqiaj ishqiaj kiste dal në qetërin talat kiste dal edhe matë parin mjek prej mjekve të lën të afrojnë për ndihem matë parin atë shka për menë shka atë mjek të afrojnë drejtë qojnë të neuro se dhe shka shka ka po... funë E por këtu në jemi madh, halo abxha Në jemi madh, në alo se kemi e tu qka, qka duhet me bo, thuj thuj Thuj ashtë i qare thuj, feja jemi Ashtë mar realitet për këta, për këta, për këta Edhe nuk pranojmë me dal Koha e shuaibit ka marru Koha e shuaibit akrije dhe gjematit ati Ka marru fun na, na nuk dalim, farë Na nuk dalim, ashtë nuk dalim Ashtë nuk këthejmë prej kësa i shka jemi Ka marru koha e shuaibit, ka marru fun Na jemi musliman Na thojm la, na kemi thon la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Endje kem pa antones mbegojm, ama nuk e shpjegojm në shpinën e çetrit. Nuk e shpjegojm, na i doim liritetona, ama se nojm komën në shpinën tonë me kalu, jo. Na nojm komën tok. Fakësi fatin tonë se jojm fatkesinë e çervës, se se bojm kët pun kurr. Na adoim fatin ton të fituar me durtë tona, edhe nuk e dojm në shpinën e çetrit fa shuaj bi rabbana iftah baynana wa bayna qawm bayna qawmina bil haqq anta khairul fatihin fa'ozab fa bshaqi poko ksu kdo posillen iftah baynana fa çelë rrugën me snëve me stive çelë rrugën këtë do ha pejgamberi nuk kthehet prap fa çelë rrugën me snëve me stive a ka njerëz që po i prrin njerëzi sot xhamatin ndarshëm edhe po i ngrejën dhurt kur po bin gushën e herë ja kështu e ka ekonomia kështu e ka shoqëria kështu e ka sociologjia Kto e ka gjendja sociale? Kto e ka politika? E politikanit donëherë Ben Zorëva, ai sigurisht ka bie Dorbuiku. Edhe, edhe aty Berëqedi politikën e Arës i botë. S'duhet më rëmimën një herë. Po donëherë nuk i bë, sigurtish ka sbotë ora. E gatun ai politikon, e gatun, e gatun, e gatun. Kur ta ashtje në furrë jëgët, s'ka kemë i bojë jëgët. Donëherë si bin hiç. Emël si bin, prit si bin, eu iç si bin. Nuk duhet më rëmimën e ard njërin tan se për gjithmonë si a ja, sti suksesshëm gjithmo në aftis të ka bobeleqeti asati si bot ama dhaj dhe një harë kur të ashofe se s'po bin kur të ashofe se s'po rritët edhaj dhe një harë du bismillahirrahmanirrahim mbyllë notën dhomën tërë shë dritën e fikme Allah, Rabbana, f'tahbejnana abevobejnana, aduwina o zëtë qëlen me sëneve edha në më gjëve tonë qële, po të lutëm i me që kur, kur më pështatë derin pikën e fundit në aftisit e vetër Si të baje bajsimës të baje suboj, jo, nërej durë, nërej, nërej sujë, o, zëtë, ndih mosë, ndih me ajo të ashtë, ajo, u ndira me të cilët, ka vërdisë të aktiviteti i njonit prejneve, këta e banë bujku. Ndë gjopë e nga meri Allahu gjëlle zilalu, në halë me, po, me palën për balë, në halë, se përdu të me dalë, ajo dhe të besimtarët, që ka boni? Durt, durt, këblet, do asa shqili, ربنا افتح بيننا وبين قومنا اوزت نزرنا بريكريزستون تشكي مرام بوطلين تام بربال نزرنا افتح بيننا بالحق وقال الملأ الذين كفروا من قوله لين اتبعتم شعيبا إنكم, إنكم إذن لقاصرون اثنى انا مضعت اثنى جنف دايشن مبلشي سيكورسه نبلشاش نبسيم كيشنبسوت هاي edhe të vetëve që si qenë besu halotha lejni të bakë të më shua i ben nëse shua i biti shko një mrapa të adhini që keni hum në nënvizot këta dhe nëse shua i biti shko një mrapa të adhini që keni hum po e vojmë piti në këtu a hum me i shku për nga merit allahut mrapa jo, se apave shkanë dëmke shkonë luti me gjinte vetë që jenë veju bezanë prej qilis u krip una, pra me për nga merin së po obqe, në dhe gjë mirë dushman, Gjëmatit vetë Nëse i shkojnë shajbet mrapa keni me hum Qka sojnë Gjëmatit sëdit Anti islamikët Qka sojnë tash Po që shto sojnë ato Qka me ndojnë se edhin të sojnë Po si ti shkojnë shodjus mrapa Qe dhe urnë nëho Si, si të u fal Që shto sojnë Të u fal Sojnë që shto një ku Ato arafë për të gje Jahudia që i banë helash Për që i banë be helash Me postanave u lave Që shto sojn in der rua ato nuk ishin nuk janë të huaj pse bajnë fustan se atje me skuhti me jetu dimuj jeton pantolle ti dimuj jeton pantolle ndratin muj lip qarësh ka me bë nd ka trin muj e vesh fustan një herë një herë e vesh fustan i pa jo saben kaputi as nuk e vën pantolle ai vën di fustan i ta gjash i studiuar çe 50000 vite se s'mund të ndrishe Ajo shamia a gjashë, së të gjuar se së mundë dëndrishe. A ke e tu në gjashë dhe të ratë temperaturë dhe njare? A ke e tu? A ke pa kur për të bërë të rëtë e nëmë, këtu të natë i shaboban me karton? Kartonin e zëjtini, diamant. A ke në uro? Gratë, kur qëkojnë dërë, gjimë sa prej zhejki, gjimë sa për të halit mësë. Gjimë sa për të halit mësë. E po mirë, Ato a gjesh katojnë pra, sojnë, pa, që po so hu pëti këto dojnë, po, që së dojnë ato? Dhe të po ati me kartonë zëtini të sënfiton, kartonin këto, u kolasive. Inderuar, nuk janë punët këto, asë të kartoni, asë të pëstonis janë punët. Punët janë krejtëzisht që të rëkunë, punët janë të ajo që ka e kohem në në përqarje. Punët janë atë, të ajo që janë lërgujë njerëzit për e të vërtetës Allah u Gjellë Zilalu. Se, e, me pë Ja udhi ai ka 200 edhe këtu në gazetë thosë po thaunë ne skam hime pa, ji po në gazetish, edhe 210 bomba atomike në Podrum. 210 bomba atomike në Podrum. Muslimanat harruan se muslimanat kishin par përparsi për falati kërcënto. Kto do ti kesh e pastaj bisedosh, ke fundu s'a bash. E tash ti njeriu thonë po çunë edhe na çu do e kimi pse spibojn muslimanët. E pse spibojna, pysme pse spibojn pra. Çuone po peshju për gjixno. Nsau çutç. Në rrethun e am shum marr pikë ve dolan soka xish kurkush. Në rreth na kemi s'ka po bvojm ne ato apo rrema. Në rreth unë dola i parin soka. Epaskije vllavi jam i dashur, skije se ti ha diç ka ki, ti e ke masifirin zakonju min zakon, s'nta prish kurkush, vetëm ket popull a lidh knuzi masra masifiri. Për kë më jo? Ali e përçafe? Përko me jo, a lillë për qafë e vetëm këtë popullë, e dini kushë e lidi, hoqë a ordhë nëjë. Hoqë a ordhë nëjë, zëtë një shpjithë, ta këta, ta të magullë fatësh. A i nëjë kinë, ta kënu si banë me kënu, kënë, kënë, kënë, kënë. Së në kënëjë, teri në dimë dhejtë, kërë u që hoqë a përë deshë për drejtë, së në kënëjë, e s'ke i nderuar, nuk ke, o vlo dhe jam i dashurë. Se tash po të shkruan Ramazan madë in jum, madë in rulla, madënte spë, madë in kaputin grave, madë in pa punë, madë in bllokad, madë in e pengume. Këto çfarë shkruan? Këto etiketa i kanë vënë mbi çka ka lidhë Ramazan? Lëviz më. Edhe prap do më gjen pse na kështu. Ti alo fëshaftë na kështu. Ai çetri ka shku grave, ai. Për mishporet burri ka shku grave për mishporet aty. Këta maketon pak. Këta pak mamaton që ti kësaj su pës ma shumë mui beri pakuj, që ti pakuj terap, që ti pakuj t'lak, që ti pak nëzet dhe ma që ti shpijes i dhëti shpijes që ka bok i kalinu Ramazalin inderuar, mare, inderuar o ti që prej mu e më rriton respekt shumë thmad fresko, fresko fresko se njoni porrin mbi hullumtimet shkëntore e ti mbi shporej ti në porri te gratë mbi shporej a Jusuf Izzeddin Edhe po e kriti erë se le zotit ai shkroi një libër tash frik një, një shkenctar islam shkroi një libër frik tash e shkruajte shumë gjona anta vetë një javë thek i tha 15 vite me radhë dëgjomire 15 vite me radhë i kam studiu jetëre buvratave i pasmë 2 ditë por dit gjithë ditën prej lindjes deri në perëndim kam nejt thot mbi një bir vrim ku buvrata shumë hinë edhe dalin u thashë lexova atë librin në ramazan Unë tha, shka ka boki këtu E së për njës pidoj, juve kejt për atë libër Tha, e rët të shimë flit Po një rast për jështjegoj, që të jojaj për ta Tha, unë tha, në tunejt ati e kështë në shka për ndod Me, me, me, me kamerë që i rrit ato i bandë mloj, bubërësët Tha, kështë në shka për ndod Tha, një herë tha, ati një kërë cilë në tokë ishte lërgë pre asoj Një sarsur, arabisët e një s Erdhen ditha me mor Tha po së ne morën I, A i së i marë Së ne morën Shkuun Erdhen njizet Këta mbë se përdojrë një për bela I shngu zlavijem Mulle dhe njizet bura Me shku mi pru Tha erdhen njizet Tha po kër i pash Unë në cinin tem Se po vin njizet Atë kërtillin e ngrejt A për i të uki E mora tha Kër ardhen ato A i sishka e halakatën okolla një teren bë gjithë madhë ku shkojtë a javë mora për toke ta shkun shkun ketë ta të shkun në e shlova ardhën prap dy së më ardhën i zetë me, me humë koshti qera pun ka mo shkori qirën e helbet më s'ka tha... ardhën ta ardhën dy ta kur ardhën atot unë javë, javë ngrejta prap shkun dy më vojnë tha e që unë një që edhe pak më pak të hargjojnë në rëgji ta unë i alash që ati njënjë në tokë ata Shkoj tha, kërë ardhen katërdejt Katërdejt Invazion, do me thonë Invazion Me kri punën Kus për në lunë me neve Tha ardhen E hi për në atima në tepër Dishin shka mi bo Tha sërë bajshin se i man tha E prejnë për një orë Kejt e prejnë Sopa, sopa, se cili sa so banë për veti Murë me veti E prejnë me ato që i kanë bubretët së do Me atë gërshonëm E prejnë kejt tha Këtë e banën E pa me q E pavë e qërë që ka më përnujnë? Që të shkati i hunë gjësh më bito e banë, shka të kishe qëfë më bito? E tha, je për jetën e këtive për jësë pjëgoj, për organizimin jetësorë këti i populli madhështorë që jeton në tokë, edhe i pa konsiderushëm për qërë të fare, tha këto, ka tri kohë kanë motë motë. Unë kam ditë se ka një, a i thot ka tri kohë kanë motë motë i binë në vrimë për dimën. Tri kohë kanë n sa a i bukër dhe qarë spjegoj se të parën punë që i bojnë kur të i qojnë poshë, jam zërin pipin për mësë me ju bini jam zërin pipin edhe e dajnë në dy nëse se kokra da në dy pjesë sa do kanë ka një pip do ka di sa nëse ka zonë një kokë që la i ka dy pipa, sa e dajnë në katër jam zërin të dy e dajnë në katër, tre muje ha një në, në, në pjesë për katër muje krijet një vjet një vjet jet sa po mirë një një A nuk ju logët ative, sa jo tha, ato nuk ju logët ative, para e, e grunit që i kanë mërë mërënda, se kanë në konë të veta, njës loj të kalajt mërekullushëm, ta la u gjele gjeralu, e kalajisin kokën, e pasaj në stela kështimi dimnit gatë, dhe përton tërte ajo, e qesin drithin e vetë në pranveri, pari dilë kur dole mbi tokë me tha, e kur të ju thotë pra peshtin mërëna me hongën. Kushe banë, kush kushtu, kush? që a i shkatis të kojtë të nëron e, e apave qërë që shjetojnë 520 shpijë ka aslo qoni kam bindjen e përpikt se prej 520 shpijëve 500 shpijëve ju ka mi kalamoqe dhe sedin a 20 shpijë e kanë qitë për jashta kalamoqe i vemi veshtë që ja kanë qitë që shinë shkonin e për shpijë a gje kejt i një t'mikt kejt i një t'mikt kejt i një t'mikt për s'kin i shku me pas e ramazan kur me pa fli abik apo i ma vist ëndëruar o vllavja e midhshur e pa veç çfarë mundi edhe çfarë organizimi bën qjerë për organizimin e jetës s'ka bobrat kaputin krave që e ka thë ditë sot halo s'ka ndodha halo ato janë këtej për vetë territor edhe kur afton edhe kur a nzet këtej për vetë territor për çakt kanë ato e sulejmani alay selam i fat i bobrat s'u pra u shpjegoni ar prej xhoxës ëndëruar në kët xhami ku po erit kthejmë edhe po e mbyllim tha o ti sa ha ti për një moment sa i ha tri kokë kap tri kokë në gotë gjamit sa ndëgë gjamit ta qëshira apo i hajo sa kur ardhë mas një motë modit me qëshirë kishë hangër një gjisëm sa pëse ti më thave mu e një gjisëm tri, tri tha një gjisëm e ki hangër sa ti je tha i zanë me ushtritë të u agje unë nuk e di a ke mund si ti më ardhë me dat me më qëshirë mu e kdo hangëra një gjisëm se se të më harojsh kam edhe për një motë mod një gjisëm qëtër A dinë kësi organizimi vlave jam i dashëmë? Dinë 10 miljardë me, me shku mi pi qaj në shërë, ka nëra në dorë më njarë, të nga kërën taksien, radiotaksi me shku në qaj gjenisë mi pi i pilhavë. Dinë me i fitu 50 miljardë me shku mi lut bingo, mës po dalin helbet 150. A i bingo a shindërtum, jo me ti marë pi dore, aja a shindërtum me ti marë parat pi mene. Aja a shindërtum me ti marë parat pi mene. Aja a shindërtum me ti marë parat pi mene. Unë e popisë shtu Teri nesën këtë vakë ju paguhet me më dëgju. Si do mos materive. A keni pa instrument në dënjo që ka drështet e pret pare, ishti pika shpina, ti me i mërë pika gjikësi? A keni pa kështu në dënjo? E jo pra, e shfaram ma si sa kështu shfaram pra. Ash me ti mërë tije, i më dërtu. Se ti se një mërë ati, ash me ti mërë tije. I fiton njështëri jemi dëshurë, 10 miliard shkon me i luajt bingo mos po i bën pastet. Ai bingo çka do të thon? Bingo do të thon dru, çto fjala bingo kët kuptim e ka? Bingo do të thon dru i përzim me plastik, me thrapër krie edhe mos me ni, a me dhim deri të faroje. Çiqë do të thon bingo bingo bingo me dre. Përkrie padro me dre. E tani ti kur të nis atje me 20 miliard Kur dilë është t'i merë dhe ato që i ke përnu gjithë ditën, e vend të shpia bësh një për çardoki pa, pa parmanë. Në vend të ato me t'i li pare, t'i li pare t'i shpia. Pikujve, pikuj pare t'i shpia polipë, t'i shpia pare marojna. T'i shpia t'i marojnë pare. O, qënë, oj i dashur, fresko. Fresko dhe se s'ka aparat në dhënë pare, ka aparat në dhënë pare, me të marë, me të batë varkurë. Me të botë varë fërë e majtë mëra mi me të lidhë Qetër kënë bisedhen Majtë mëra mi me të lidhë bisedhen Qka për do të është Si të dush me të dhonë këta Bema këtë E kjo e ka kuptimin Walen të rdaën këll jehudu Walen nësara Jehuditën dhe kryshterat nuk pajtonë Dërisa ti të dhush Ani dhe për qeshën fetare s'ka problem Vesh li shomani Li shomani thesë Feja, Feja pak problem Feja pak problem Këshire ti këtë që Ço shtup popullor i tjer, e kjo po na ndodh neve. Allahu na mbrojt më sipari mendën e shëndosh. E Allahu la bavth çinat, nëse nuk e arrijmë tonën më i pri, gjithëha xhanave arrijmë i ndëgju ato që dinë më afri. E na bavth Zoti një popull shumë i shëndosh, çish kemi qenë i shëndosh, e na kthaft Allahu të prap edhe një herë në të vërtetën tonë origjinal, e na epaft botë harin se kemi mundsi botës më afruhar për shkak se ishim vital. Në ka hije me qenë vital, e insha Allahu dhëtë jemi vital, wassalamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Uh, në esër, inderua një gjëmotë, në esër, hatëmja e koranikerimi që a kënu një mujë në Ramazan, në esër maronë. Gratë të shpia, që kënojnë jasinë, e që popytin në telefonë në misionë, nëtë ditë, që shboa doa e jasinit, e që shboa doa e hatëmës, kuri boa të ajo, a, a shqipë me boa, a turqë me boa, a rabisë me boa, Neser hafizët e jamiës e bojën dua në hatmos që kanë knunë i muj mukabele. Grat nuk i keni djunja mi me Kur'anin e Karim. Nuk e keni djum me ngut 15 njerëz që knojnë Kur'anin e Karim këtu? Edhe ato që kanë din pak me knu kanë pas rastin i muj shkoll me konsideru me parcel ku bqnohet mirë dhe kë eknon ajo gabim, nuk e banët ketama që tëher inshallah e bani. Nesër ajo hatme merr funç që ka knu hafeskat edh ja bojën asaj dua. Këta ato që shka din shka më bë dua, sish më boshti. Në timorin në esër Musafat edhe qerat Në të vinë në masë në masë i drekës E ngojnë gjuzin e mram Edhe më në fun e bojnë doan Edhe ative të shpjeja vë bëvë zoti kabul që kanë knu Edhe këtive në gjamija vë bëvë zoti kabul Edhe ative që kanë alë menguja vë bëvë zoti kabul Edhe neve në i bovë të allahu gjëllegjeraru kabul E inshalla Masë pak të që i pëjlusim allahu nësot Prej ative 381.181 harp Që i ka kurari kërimi Edhe u Ka dhëtë se vape kejve në edhe ashtë Allahu Gjellegjallu Gjellegjallu Gjellegjallu Lillajn Fatiha Edhe një porosi dëbut, pamuk Në dobijen tonë të gjithve Gjëmat bashkë po duket ma ashti qare Se kjo komuna jonë që ka u përmushti Po për duket se po bohën dëpun Po lullzon, po rritemi E kam për qëllim qeshqën e rrugve Slupçan urizare vakcins Duk shumë po duket Po i ka hije mo, inshallah në paranver Kryet me asfalt Urunit slupçan Në pranverë do të bëhet me asfalt, Nësë, në shpëtan bela nës, në pranverë do të bëhet me asfalt. Akcioni i ri, ashmor për zgjerimin e rrugës, e cila dukshëm mo apo duket se po duhet me qenë me axhon, tertë bunori. Ndihmoni ative njerëzve? Ka dimètre prej asfaltit ngjat, edhe dimètre prej asfaltit çmajt do të bëhet me axhon. Na via do ti bëjmë inshallah, në, në ratet tona ndihmoni ative njerëzve, deri flesit ke dikush, deri drosit ke dikush, mos jazoja i bageri, largoni pak di kaçore, ne tkrihet ajo punë me der. Inshallah Allahu Xhelal Xelalu, ndanimoz bashku e ma frik, frik thash do bëhet edhe me rrim. Keq do të bëhet me rrim, presu çajin nërizare do të bëhet me llama e do të shkojnë gratë e burrat në komë do të bojnë mohabet, tu shkuat edhe të ardhë e çdo gjë do të bëhet mirë inshallah me izin e Zotit. Ne asër kemi dëshirën që uji të shjellsit na veni inshallah. Kemi dëshirën që të kemi kanalizimin e fshatit inshallah. Kemi dëshirën që të kemi se gratka çishtozës ship se diç shi thojin. A koti kush gratka çishtozë a ship. Po nesër si ship Gras ka qistoqa Edha jo ven Insha Allah Kështu që shëndromi me një qitet bukur Edhe nga ka hie Se jemi Jemi me nga pas hie Me i zënë Allah u gjelë gjeralu u gjelë gjeralu Po edhe Më zë barit një penges Me do alë njënë i mi thonë Dikur e, ma kështë e praj Ma kështë e praj plepin Ati shka ti bajshu Pleçte ton një regull e kanë pas Pleçte ton kur ka blind gjall I kanë melë nëzet plepa Moti I kanë melë nëzet plepa Për nëzet vet i ke pra 5 këtë onë sot, me li 5 qëtër më një dimetri më ta, ne për njëzet vetë i ke bëra bërë me gjallin, inshallah dhe gjallin pleb të bëhë të bëhë, jo salin pleb, jo pleb, inshallah dhe bëhë salin pleb.